Todos nos exceden en el megáfono rugido al máximo chimbolafricos cayendo desde el cielo está el pánico yo tengo un párpito si te estás escondiendo normal en este mundo, puta de cerimbilla me estás mirando partimos a volar los FDDN en el megáfono duele duele duele o gusta dándole patadas al destino no me asusta ni macarras ni madera se me escapa entre los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo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 Unión filial, camarada, operan fábricas lejos de radars Una amor reclama al manifiesto dada Llámenlo en nueva tribu urbana, mamás, más media y más Duermen en chosnas, en lojas, silencio al Vengo de estar como en barra en un bar Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quien pueda, que pague el que deba Saquen la cupela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya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 Si estás queriendo un los infindables vienen en cadena, volando, nufiendo al máximo, muchísimo los fanicos, cayendo que este quiero estar al pánico, yo tengo un partido, si estás con él Normal en este mundo tan decrepito Estasquero, partimos átomos Nos encederan en el megáforo Estasquero, partimos átomos Nos encederan en el megáforo Fugiendo antánsimo, simbolos bálticos Cayendo un testo encien ospele alpático Que tengo un palpito, si estás colérico Normal en este mundo tan decrepito Estasquero, partimos átomos Nos encederan en el megáforo Gabón, ¿vai? Caixo, Gabón Ah, vale, vale, es no en Es que ni que se ha ido su hondo en chuten ¿Es? Seba es eh, no bueno, bueno, está aquí, eh, os hondo es baña, baña bueno, su que Vio que en chuten ba, espero dugu Jende a kerea y en chetan En chute negotea Bai, bai, hemen gaude e, Iroa Irratian, e, gau garrasika da, batakizue, saio kontrainformatiboa, azteleen, asteazken eta egunen batean beharroa da, ostiraretan izango dena, be, gauiko beratzeetatik amarte erdiak arte. Hori da, eta batakizue, fmko undasazpi.gostean gaudela, eta interneten iruboibikoitz.esindominio.net barrairo lan, basuzenen entzun dezakezue, eh bueno, bakoitzaren e, tematika edo berriak ere aurki ditzakezu eta eta gure irratsaioak deskargatu baitare Eta ba, hemen gaude, ba gurekin kontaktuan jartzeko hainbat bide dituzuela, programa ba entzuten baldin badu normalean ba burutzaekin goitu zue, alare ez dituzue gehiegi erabiltzen, bueno, ez bueno, esteñois veranduegi. Eta, bueno, ba, gobatuko izkizuegu berriore, ba, berriak baldinbazarete ba, irratiaren bestaldean. Ba, imeile sukurekin kontaktatzeko, hainbat aukera dituzue. Azteko garrasika.info arroba Hori programa berarekin kontaktuan jartzeko, eta baitere irratiarekin kontaktuan jartzeko, ba, dituzue e, irola arroba sindominio.net Eta, eta irola berriak e? abildua. Genmail.com Genmail.com zure, zure itzak aintzatatuta Abildua Hori da Abildua. Eta Ba, bestari gabe, gurekin Ba, e, bakizu eitxata Daukagula Eta, bueno, ba, daukagu Partartza jeren, ba, txatean Egia, egia zan Asiera, asieratik, ea Asiera, asieratik Asiera, eskerrik asko Galdera puñetero kagiten Zer, bueno, jarri digu Zendu gabe, menga Dagoela garrasik karratzea de kontrainformatiba Eta galdetun digu Kosmek Ea zer den kontrainformazioa Bueno, ez dakit, orain zuzenean, erantzuteko modua neungo garen, ez dakit, erantzut orantzunik baldin baukagu, zehatz, mehatz, ez dakit. Bueno, guk botaldiogu gure, gure irratxa joan, e, zelan lantzen dugun kontrainformazioa, edo eta esan desakegu, ba, medio konbenzionalek, ba, e, e, jode hartzun dematen ez dioten berri hoiei, edo ba, baita kolektibo sozialen ekimenei, ba, ba bueno, e, Oihartzen da maten dugu gomen edo lekua maten diegu Eta ikuspuntu Ba bueno, uste dugu, es Ikuspuntu ba, errealetik Ez manipulatutik eta ez autoritariotik bai, e, Beste datzu Baitare, ba hor Esta baida bat dago ez, kontrainformazioa Edo informazioa den Menetako informazioa, baina bueno Ba kontrainformazioa Ba guk erabakegu horrela jartzea Eiten, diogu, e, eiten dugun honi ba kontrainformazioa date zerabaki dugu besterik hori gara, da no? eta eta baita ere izan behar iguales eh, informazioa emateko emateko modu honetan informazioa emateko era honekin gizartea eraldatzea esta, eta elortzea eta jendearengan eh, sentimendu hori sortzea hori da ez daite cosme ba ez daite asetuta egon goden gure erantzunekin, baina bueno programa hau errara jarraitu behar du. Eta hori, faltatzeiztegun bakarrik ezatea, e, larun bat arratzalde guztietan, hemen egoten garela, zeiter ditetik aurrera, ba, hemen dikibiltzen dairatiko jendea, eta nahi baldin badezue, oze, gauza komentatu, babakizue. Ah, kosmeak ezatea du, ulertzuta. Dena, dena ongi. Eta esan, ez dakit telefona esan, esan, esan dugun, bederatxila ulau gogaita bat, iruro gogaita mar, iruro gei, ba, bueno, bai kosmeak edo bai beste donork, daitu nahi du, ba, ortsa or, or, or, edo kaukera. Beratxila ulau gogaita bat, bueno, ba, besterik gabe Ba, abez ditxo batekin utziko zaituztegu. Eta aurrera penen bate botako dugu? Bueno, ba, aurrera penen bate egin dugu, lan. Sari bezala. A ber, ze, genera gaur, gombiatu bereziak izango ditugu, famatuak izango diren batzuk, behar badagunen bate, nes? Bueno, ez dakigu, baina famatuak izateko lehenen gurratxe mango dut, gero lairratika ektorriko direlako, bertara, elkaresketatuak izateko, eta, bueno, Euskara jendea proiektuko kide bi izango ditugu gure artean, ba... Mardi, ba, es euskararen historiaren inguruko ba, e, bueno, dokumental sorta prestatzen ari diren, bukatzen ari diren, ba, ba elkarteetako kideak. Bai, e, bueno, horren inguruan jardungo dugu eta zeozer gehiago jaikin bald, behar balinba de uso horren inguruan, ba web gorri weborri bat, bat aukate. Euskara jendea, euskarajendea.com eta bueno, baita ere trailer bat daukate, bideoarena, bueno, edo dokumentalena, ta bueno, da pixka bat. Bueno, euskararen ingurua laitze dute, duten, hondiki datorren, ora doa. Bueno, hondiki datorren, historia nzear, se gutxi gora berak eta bueno, eta berak. Eta hortaz aparte, mabagizue larun, bueno, ma, asteburu honetan Eibarren tatu zirkusa izango dela, zer da tatu zirkus bat? Ezo badin bakizue, bakizue, bueno, programantzun, eta marrakin guru aldera, ba, bueno, ibarra aldera joko dugu, eta bat tatu zirkuseko jendearekin hitzein godu. Eta... Horrez ba, bueno. gain berriak barra-barra, barra, eta jendeare bai, bete-beteta. Bete-betea. Gainera, hori gabona kurbiltzen eri dira, Santo Tomas, eta bueno, hauza pilloa daude. Baitare payasoak izango ditu osteburu honetan, hemen di kurbil... Se ondo, se, se divertigarria ondo, ondo pasatzeko Bye. Ah, bueno, jarriko abistitxo bat Eta, ori, proregin aurreengo dugu Egin hasiko gara ba, eta, bueno, ba, egun hauetan, eta jabe, askena jabe eta hauetan, dagoen berri batekin joango gara. Eta, bueno, da, kutsa familia bat etxetik kaleratu nahi duela, salatu zuten eragile sozialek, ba, pasadan, e, ostiralean. Eta, goizoko amarter ditan, bizkaiako hain bat eragile sozialek elkarretaratzea egin zuten kutxabanken bankean egoitzaren aurrean, Banketxak aurrera eramandako beste etxekaderatze baten kasua salatzeko. Eta, bueno, etxe bizitza horren enkantea baja, gaur bertan egin da, eta, eba, bueno, salatu egin zuten ere hori. Eta, bueno, goita mazortzi urteko emakume baten, Beatriz Elena da bere izena, etxea enkantean jarri dute gaur, eh abendorena más eta bera eta bere bi alabak ba kalean, kalenontsi dituzte eta bueno, estiraleko mobilizaziotan badetriak beraka saldu zuen ba, euroko €ko herritobate eskatu zuela berangokoko BBK-an eta bere familia eta, bueno, lan egoeraren arira, ba, ezin izan diola hipotekaria aurregin eta era berean ba, bere etxe kaleratze hasgain ba prozesu horretan E, ere, ba, kaleratzea eragingo dietela eta ba, bere garaian e, abala lehengu zuen lehen eman sido beraien etxearekin eta ba, etxe hori bankuen esku geratuko da. Eta bueno, ba mila ma euroko mailegu baten gaitik, ba Kutxabankek bi etxe bizitza eskuratuko ditu. Prezio merke horretan, gaire aurre, aurreso abalde horreti korrtenutako diruaz gain. Eta bueno, izan bardu ere ba, kutsabankek e, ba barakaldonen amaia itzena zen e, ba, bere buruaz beste egin zuen eh bueno e, da izan aurretik eta momentu horretan ba, haien kaleratzeak kaleratziak bertan mere hutsiko situtustela izan zuten baina berriro hasi dira kaleratze hauekin eta Beatriz bueno, ba Beatriz e, Elena Carriguichidu espe, e, esperantza geratzen saio loraindik ba bere egoeran dauden hainbat laguni laguntza eskatuta Baia, gaur ba, egune hainbat eragile sozial eta etxe kaler hprozesuta no solo algun baitira eta bueno, ba badaukala itzaropen hori aurrera ateratzeko. Eta ba, ori, elkarretaratzearen Bidez Beatrizen kasua salatzeaz gain, ba, euskal familientzat egokiagoa izango den politika sozial bat murrizketekin bukatzea eta lanbideren aldetik sartela laguntzak eskatzera korduan jasotzen ari diren irregulartasunekin bukatzea, ba, eskatu eskatu zuten eragile sozialek. Beste alde batetik, ba gaur, e, gaurgoizean, Abenduare 17aren gaurkoan, Inigo Kabakas Gaztearen Heriotzaren inguruan irekitako auziko lehenlekukoen deklarazioak hasidira Bizkaiko lurralde auzitegian. Eta hori dela eta, Inigo Gogoanek herriekimenak elkarretaratzea eta prentzaurrekoa egin ditu Gaztea ilzetetik 8 hilabete familia justiziari gabe jarraitzen dula salatzeko gratu duten lendabiziko lagunak gaztaren herriotza eragin zuen pilotaka da jaurti zuen operatiboan parteze hartutako ertzinak izan dira. Bete ere lekuko gisa, ez auzipetu bezala. Izan ere, oraindik ez da ezaguttze eman kabakasen bizitzarekin, amaitu zuen pilotaka da jaurti zuen ertzenaren ortasuna eta epaiak ez du publiko egin hauzipetuen inguruko informaziorik. Herri ekimenen naburuuz oso larria da kabakazile eta zortzia betera, familiak eta lagunek, Justizia egingo denaren ziurtasunik izatea. Horren aurrean, konzentrazioa deitu, deitu dute Buenos Aires kaleko epaitegian. Bestalde, memoria eta biziki buruzko kongresuan, Rodolfo Ares erraizango zailburu oiaren protesta, eh, zailburu oiaren protesta, egin zuten laulagunen aurkako zailoa joan den astelenean egin zuten. Eta eigarria da, mainego kabakazen hauzean, epailearen aurre eraman dako, lehen lagunak haren eriotzatik protesta egin eta poliziaren arduradun nagusiari eran, erantzunkizuna eskatu zuten lagunak izatea eta bueno, honekin lotuta ba, gaur goizan izan den konzentrazioa ba, inigo gogoan ekimenako imenako kide ba, batek ba, deklarazio batzuk egin ditu eta bueno, ba, entzungo ditugu ea ba, zer esaten diguten inigo gogoan herri imeneko lagunek aurre hemen gaude askin finean e, dalako prozesu judiziala, ez? E aperiaren 5 e, egondako pues, e... E egora horiek argitzera bidean eta ba, bueno, arritzen gaituena da orain artean emetik aurrera, beste e pues ari direnen artzantzak testigu moduan deklaratzen ari direla eta oraindik ez egotea inputatuak, 6.000 e bilbete pasa dira eta aski iruditzen zaigu, bueno, zenfinean eh eh mai gainan jartzeko erantzukizun batzuk eta eta eta, eta bueno, pues ikustea, eh, benetan nork egin zauen holako holako eta eta bueno, Eta dukeagindu zuten olako, olako deskontrola burutzea prilaren bost horretan, ez. Gero baita ere, bueno, ziru pues, ditzen zaigu e, oso harri aresen, aresen jarrera, lotsagabekeria hori, zelan e, azkenean bueno, bere bere erantzun dizuna zaizteko abilesia hori erakutzi duen, eta gainera arro ez. Eta zentzu horretan, ara artekoak ez du, dudarako, eta arte erikusten bere azken informean, eta bat egiten dugu erreflexio horrekin, ez. ez tago, este probagarrik bueno, gogorarazi berdugu basua nafarreteren izena edo gutzaren ustearekin egon ziren horiek ba jakiteko ba artzantzak baino gehiagotan eginten dituela olako holako jardunak ez baita ere urengo gobernuari deialdi, deialdi bat edo sidentzia bat egiten diogu hain zuzen ere jasoin armamento lesibo bertan bera usteko eta berririk ez sortzeko eta gainera irritarren esku hartzea mekanismoak estadierako mekanismoa benetan dano iritzea eman dezagun eta erabaki alde dezagun, pues bestelako eredu polizia baten ingurua, eh? Bueno, hori sentitugu eh inogoyen ekimeneko kide baten adierazpenak eta lehen eh etzekaleratzei buruz itzi dugu eta beste horren inguruan beste berri bat daukago Eh, etxe kaleratzen euskarako mugimenduek mobilizazio eguna e, antolatuko bait zuten larunbatean, joan den larunbatean, ta bueno, estop ba, desauzio desauzios mugimenduko Bizkaiako eta Arabako plataformaek, Biluko ba, plaza Biribilian bildu sirengoi zeok amaiketatik Arratsaldeko 6 bitartean etxe kaleratzen arasoa jendartera jendearteratzeko asmoz. Eta bueno, Arratsaldeko 6 sendia hipotekak kaltetutako lagunen elkarteak manifestazioa antolatu zuen Jesusen bihotetik. Eta ba bueno, e, etxe bizitzen e, etxe kaleratzen aurka lanean dabiltzen erakundek, ba eskaera eta aldarrikapena kalera atera situtzen modu horretan, e, Plaza Virivillan, ba 7 orduz Ba, irauten bertan, eta bueno, ba, jendeari ere informazioa maten, eta ba, azken aldian denen dagoen gaia denez, eta, bueno, etxagabetxe edo kaleratzena, eta krisi egoera gultzatuta asko dira hipotekari edo alokairoari eutzi ezin ezin jimizidiren familiak eta lagunak, eta zein bat kasuetan gainera, egoera eragiten duen etxipenaren ondore, zuzibioaren bide hartzera heldu dira, hainbat lagun, ba, esan bardu guazken egunetan malagan beste bi bi pertsoneke bizia kendutela. Eta ba, Mariano Rajoyren gobernuak kaleratzeak arautzeko errege dekretua onartu zuen, baina gerian geratu da bankuek kaleratzeak egiten jarraitzen dutela eta gero eta gehiago direla jenderik gabeko etxeak eta etxerik gabeko lagunak eta egoreren larritasuna bultzatuta ba kaleratzen aurkako mugimenduek ba mobilizazio eguna antolatu zuten eta orrela hori ez top dezautzioz kaleratxerik ez, bizkaiatara da plataformek, ba, zaspiorduko elkarreteratzea egin zuten. Eta, eta gerrosan dugun bezala, ba, zendia hipotekak kaltetutako lagunen elkarteak, ba, manifestazioa egin zuen, arratxaldeko zeietan, jesuzen bihotxe tikaterata, etxe kaleratzea geldi ditzake, ditzakegu, kaleratxerik ez, konponbideak orain, lemapean. Eta, balkarte honek, zendia pepere, Pepe Kasarolaena magostean onartutako dekerretua, bertan bera guzteko, eta kaleratze guztiak bere Geldiaratzeko eskatzen du eta eraberean etxe bizitza hipotekaren ondorioz sorpean bizi diren familiei bosturteko luzamendua onartzea proposatzen du. Bai, e, ba, gaiaz pizkataldatu ba, e, presoen gaiarekin jarraituko dugu eta ba Martinen Martinezen ba egoera beteratzea ba, xixitsegor a ba, martxa bat eingo dute Galdakotik eta Basoretik Bilbora Ba, datorren larun batean. Eta, bueno, horrela dio berriak, ba, pauso ez pauso, etxera ekarri artele mapean, gaixo dauden presoen eskubideen alde, eta txuz martinen egora salatzeko galdaka otik eta bazauritik, bilbora, martxabat burutuko du herrira, kamenduaren hogeita bian. Galdaka aterako diren laguna, kamar eta nabiatuko dira udaletxetik, eta bazaurikoak aldiz, amart erditan, bazkoniako zubitik. Bizutabe horiek Bilbora Heltzarekin batera 12 erdiakaldera manifestazio hasiko da Bilboko udaletxetik. Bueno, eta aurreko astean, ba, elkarrizketa bat izan genuen Lander Fernández Antutxo Arrarekin eskatu bat eta bueno, ba, horren arira bebai ba, albiste bat ekarri behar dugu ona. Ba, precisamente justo aste buru horretan zelan Bilboko Aldezarrean Ba, elkartasun jai bat egontzen berarekiko ba aste honetan zehar ba bebai ba mobilizaziak burutzen ari dira Italian eta ba da ba Italiatik jaso egin den ba mesua, ez ba E, landerrekin el sortutako sunes sarearen izenean, ba, urtarrilaren 8an tradizioa audientzia burutuko dala erroman esan helarazi dugu te kanpaina horren barruan ba, urtarrilaren 8 arte eh urrengo lelo hau izango dute e, ba, es, ba, selan, esan dezakegu ba edo ez ta Lelo hauek edo, bueno, baintzan leloak edo taga, edo zelan izan daiteken, ba, bueno, bai itali eraz, orain goa neuskeraz izango dizu edan hau, bai urtarriak sortze lander derraskatu, eta esan bezala hau ba, da, bai, hau imaginatzen dugu, ez takigu zehatzmehatz, baina seguramente internet bitartez, bai, kasu hau segitzeko hori esan bezala taga, edo izango dira. Twitter. Bai, bai, almohadilla, ez dakitzer, ba, almohadilla urtarriak sortzi lander raskatu. Eta, esan bezala, ba, haus helarazi elarazio diguteen mesua, ez da, italiatik. Ba, esan bezala urtarriaren sortzian, azte artea, ba, landerren estradizio daudienzia izango da, eta, ba, landerrek e, segilea bete dara matza da, bere etxean preso, atxilok eta bortitza eta neurrigabea izan zen, eta akusazioak, faltsuak, eta funtsi Gaur egun, eh, atxilotua jarraitzeko argudiorik ez dago, eta ia bete hauetan zehar guztia usalatzeko kanpaina publikoa eta zabala burutu, burutu dute italian, eta le, landerreri elkartasunadieraziz, eta tradizio eskaera honen atzean dagoen prozesu politikoa agerian utziz. Lander Euskal Herriaren askartasunaren alde borrokatzen duen militant, militante gaztea da, Estatua espainarrak eta frantsesak Europako beste estatuen isiltasun konplisearekin kartzela eta tortura erabiltzen dute Euskal Herriaren aurka. Euskal militanteak edonon atzilotuak eta distradiratuak izaten dira. Estatuen arteko diplomazia akordioen agindu eta dagozkien edozein garantia bortxatuz Espainiaren eskuetan uzten dituzte. Hau da erauli nahi dugu Europa, krisia eta kontrola. Beraien poltronei erreforma eta kartzelaren kiratza darie gure kaleek, eskubideak eta duintasuna aldarrikatzen dituzte. Gu honengatik landarren estraizio prozesua guztion askatasunaren aurkako erasoa dela deritzugu. Horregaitik, Erromako eragile sozial eta demokratiko guztiei ideia egiten diegu gurekin batera kalera atetzeko eta errepresioaren aurrean, inorrez dezala bakarrik egon ea, inorrez dela parkatu bakarrik egongo erakusteko. Ba zururtarrilaren zorziar haste artean bete dezagun piaatzale klodio, Erroman. Lander raskatu eta ez tradiziorik ez lemapetan. Hori da, eta esan berdu gure, azte buruan e, Landerrekin elkartasuna diarazteko, Landerrekin elkartasuna diarazteko, ba, bilboko zespikatu gaztetxean, jaialdia izan zela. Eta, bueno, ba, jarraitzen dugu preso politikoen e, inguruko berriekin, eta, bueno, azortz ba, urteko zigorra, esarri harri diote Alexak arregi deustu harrari. Eta, bueno, Parizko ausitegiko epaimaiak fiskaltzak egindako eskaera honetzi du, et, goitik bera, Eta ez du kontuta hartu eta ekin armatua alde batera usteko autotutako, erabakia, hartutako erabakia. 2009tik dago preso Alex Akarregi eta horretik ere 4 urteko sigorra beteta dauka Espainiako Estatuko presondegian. Epresando egiten Parkatu Parisko, zentsategi ausitegiak 8 urteko espetzes sigorra esarri dio Alex Akarregi deusto errari eta erakundeko logista talde eta aldeko kide izatea leporatuta. Eta 2008an atxilotu zuten, otxaiaren ogeita bostean, milaun, hori, frantziako estatuko goaldean, milaunen. Eta aurretik ere, lagurteko zigorra abetea zuen Espainiako estatuan, eta kokidea izatea gotzita baita ere, baina 2008an azke geratuta denbora gutxira, ba, klandestinitatearen bidea hartu zuen berriro ere. Eta hori izan da in ere Dominik Piot hautetegiko presidenteak sigorrarengo gortasunago argudiatzeko erabilli duen arrazoia. E, bilbotarrak ez zuen lespenik egin nahi izan, eh paiketan baina eta ko militantea eta Euskal Herritarra dela argi utzi ni naiz zuen. Eta zigorra bat dator fiskaltzak egindako eskararekin e, hori e, eta karmak utzi sana kontutena sartzeko eskara egin baizion epaimoari. Bai, eta jarraituko dugu bueno, preso politikoen gaia utziku dugu galde batera, baina bale, eskera bertzaleeko biletante historiko bati omenaldia gintzitza joan aurreko, bueno, aurreko domekan, osea atzo e, Bilbon, txomin zilua gari, duela hiabete batzuk giltzena eta bale, atzo eskera bertzaleak egintzion Ba, omen aldi bat, biluen, eta, bueno, e, asko izan ziren izlar, e, izlarien tribunatik garrotako lagunak zilua bizitzan toki berezia izan dutenak. Txominentzat eskeritzak izan zituzten, besteak beste, arekin zamora eta segobiako espetxean preso izandako lagunak, eta nizan dako kideak, perikozola barria militante historikoa, Juan Carlos joldi presoi eta atxebeko kidea, Doris Benegas, gaztelako militantea, Miguel Castells, abokatua, lehmoizen aurkako borrokan, arekin lan egindako Jose Torre Altonaga Medius, eta Maite aristegi amaiurko diputatua, eta Joseba Albarez, eskela bertxaleko buruzagia. Ugariak izan ziren, ere, ekimenean izan ezin eta gutun bidez presente izan zuten lagunak. Carlos Fonsekatan frente sandinisteko buruzagia Alfonso Sastre dramaturgoa eta erraldotegi preso dagoen ere, Barria, hitzek, ez Gerberttzaleko buruzagi politikoa esaterako. Haitu zen ere, solabarria hauttan irakurritako teginren hitzek hasi zutenez militante komunista izan zen Txomin, abertzale handia, Ezen perfektua izan baina niretzat eredua izan zen, maiu bat. Islariak, e, par, gatu, Islari guztiek ziluagaren kompromisoa eta nortasuna aspi zuten, eta bai Euskal Herriaren askapen prozesuen zein Latino-Amerikako eta Espainiako estatuko herrien alde eginiko niko ekarpena gogoraraziz zuten Ekitaldean eskera buruzegi ugari egon ziren baita ziluagaren alarguna izaskun, eta aizea laba eta iala biloba ere, eta bueno e, badago maukagu bideo, ekitaldeko bideo txiki bat, eta bertan E, Joseba Albeazen e, itzak agertzen dira, eta bueno, hori berau jarriko dugu horrentxe bertan segunduat, bai? Horrentxe. aukera berri bat zabaldu diote, borroka luze horren ondorioz. Aukera hori da, Euskal Herria bakezen atoki batean egoteko, Euskal Herria justizia sozialean onerritzeko, Euskal Herria askatasunerako bidean jotzeko. Eta beraz, zalantzari gabe zuek eta lanari esker, zabalduzten uten ate hori, buk, hemen gauden guztiok, ate hori gurutzatzeko kompromiso hartzen dugu. Konpromiso azertarako, sozialismo eraikitzeko eta independentzia eskuratzeko. Ay, ni garabu, ni garabu, ni garabu, ni garabu, la flor den ikere, Bona nik baditun daiko bit kantonetan honetan orain zure iritziak bosta xo ladik aldatzeko obetzeko euskal musikaren mafa pres gaudela jadan ikona hemen euskal rapai golzen ari da aldapa raperona izdrapa gatik ez zeukitza gatik plaka gorantzago az bai tipi tapa tipi tapa irregi naiean bazatoz zonat zaskutu zu beste benere hampa musik eta ilunguretzala izi modu makala neskal droga alkola deprezioa darioa milan zipuntla dirarire herrian erderaz diakil euskal El ferrican, hijo pa tan ir estilo, hasta pa tu sin dar a auderarejo, idiolates bai, be digordin go, aquí mi, justo a refropa, meti rica y en contra, contra que molan contra crítica tu de bu, sistemático es como tan, justo a refropa, meti rica en contra dauden moduaregonda kriptizatu duetua sistemaki Zaparitza du gorti bainek jadea laiku xiko duzu auki herrimadu dalako euneroko jakirrap hau gozamen eizaki xarri behar dutera baki norbaitekin no oeratu ala nire raparekin aski ez garen horta zerruki malko akurruti gugaino itzgeiago ezin eduki aitortu ez azu kuki aitortu ez azu hauen zunda ez alzaizu kantzen zioa guzti oh, Tres tudas. Saior diozado posisaz fisutura. Os cago murada y date. Bacarre de Axolbi que estilo a orain berriz, ba, ba Venezuelako gaiekin bate eingo dugu, Bilbotikatera gabehala ere, baina E, abenduaren amazazpiaeko goizean, bai Komite Internacionalistak bai askapena kolektibuek, agerraldia eskeni, eskeni zuten, venezuelako prozesu irautzaileari eta Hugo ugotxabez friaz lendakariari, beraien alkartasuna adierazteko. E, Euskal Herritu, venezuelako herri langilearen ganako konfidantza berretzi nahi izan zuten, eta duela egun gutxi venezuelako lendakariak ugotxabezek, bere osasun larriaren berri, Emantzionean venezuelako herriari eta badaespadako oinorde kotzak eta prestate, prestaketak burutu dituela ba, kome, bueno, esplikatu egin zuen, es, ba gerta daitezken gertakari ba, aurre aurratuz. Ba, gausakorrela, ba eskapenak eta komite internazionalistak euren babesa larazi diote Chávez lehendakariari eta venezuelako prozesu iraltzaileari. Era berean besteainbat kolektiboak adira azpenarekin bat egin dute, ba besteak beste, Zirkulo Bolivariano, la, Pul la Puebla, colectivo Bachue, Ecuador etxea, Elkartzen Euskadi Kuba, Kasle abertzaleak, Labek eta bueno, beste, beste desente gente gehilagok ere. Eh, agerraldian Julien Zulaikak eta Patricia Lesamak hartu zuten hitza, esanez, ba ugotsa bezek, eh pisu handia duela Venezuelako prozesu irauntzailean eta burutuko dituzten brigaden bidez, ikusi ahal izan dituztela. Barkatu burutu dituzten brigaden bidez ikusi al izan dituztela prozesuan baitan emandako aurrera pasuuna barmenak. Ba, lortutako emaitza horiek herritarren eta lendakariak ordeskatzen duen proiektuaren arteko badasunaren espilu direla ere azaldu egin zuten. E, modu berean ba, bigarren eta giazko independentziaren aldeko borroka herritarren eguneroko borrokarik gabe etzela posible izango, ba prozesu hau bera ba azpimarratu egin nahi izant zuten egun horretan. Eta, ba, bera, zirautza bolibartarren etxaiek, dese, desestabilizazio eta intoxikazio makinariak azkartuko dituzten garaiotan jotan, herritarrak ba, aurrera egiten jakingo dutela ere, bera, e, isla datu nahi izan zuten. Eta, bera, bukatzeko, bera, atxabezilen bailen sendatzeko bo, eskatuz edo, e, eskakizun horrekin batera, bera, bera, nesalako langileari, prozesu irautzailea aurrera eraman dezala, ba, eskatu zioten, edo... Bai, eta <coughs> berrikin jarraitu, zia, bilbote ikpiskara tatarako gara, eta iruñera joko dugu duguz, eta pasan larun batean, ba, manifestazio bat egon zen, ba, murrizketen aurka, eta aldaketa e, politiko eta sozialaren alde, herri ekimena kantoratua, eta horren ostean, e, Eraikin bat okupatu zuten Gaztelu Plaza bertan gazte batzuek baina ba, bueno, ez du gehiegiran eh ba okupazioak ser neta eh hurrengo ba, goizpa, Goiz partean edo eh desalojatua izan zen eraikina edo bueno Gazteluen Goizaldean edo eta bueno ba Zimaz, hori gaztetxe, edo etxe okupa, edo ez dakitze zer izango zuten, ba, bueno, zaiakera hori bertan da, eta, bueno, iruñan, ba, irudi, ba, oza, gondik, gogor samar daudela gai honekin. Eta, ba, gaztetxekin segituz, ba, bakioko torrea gaztetxe harrizkoan dagoela iakinaz dute bertako asambladakoek, e, ba, prentxauar baten bitartez. Eta, esan bezala, ba hau da eurek egindako irakurketa eta horrenarira harira ba, plazaratutako harra. Torrea gaztetxeak, bizitasuna, eta gukakotxo artean jarri dute, galdu duela eta hainbat ekimen antolatzeari ekin diote e, bueno, bakioko zenbait gaztek, ez? Bien, bitartean, espero gabeko notizia batekin egin zuten topo, norbaitek salak eta jarri duela bantza gaztetxearen aurka. E, gauza korrelak bakioko gazte guztia zabaldu dieten larun batean egingo den asamlada direkian parte hartzeko odeia eta oharrak berakolan dino eta ba, upadakat horrea bizidik lelopean hainbat ekintza prestatzen hasi ginen lehena larun bat honetako batzarrirekia pinpon lehiaketa eta kontzertuak baina azken berriak kontutan izanik bertan bera utzi behar izan ditugu kontzertuak batzarrari behar duen denbora eta garrantzia eman alizateko Bagenekien gure gastetxearen bizitasuna kolokantzekoela eta iazko giroa berreskuratzeko lanetan genbiltzan, baina aste honetan jakin dugunez alaketa bat dago torrearen aurka. Bizitasuneza eta alaketaren gaia kontutan izanik, ba bendoaren 15 e, aurreko 1 baterako ba batzarrirekia deitu zuten eta bakioko gazte guztiak bertaratzea inoiz baino garrantzitsuagoa zela, ba E, deritzote edo eristen zioten. Bertan eta denon artean zalantzak argitu eta, ara, eta erabakiak hartzeko. Eta emakumei inpustatutako edertasun eredua salatzeko ekintzak egin ditu gaztezko Unibertsitateko emakume taldeak. Eta bueno ba, kasu honetan eta pisuaren inguruko salaketak egin dituzte eta hau da haiek ateratzeko oharra ere. Duela aste batzuetako margoketen hildotik jarraituz, aurreko asteko ekin ere emakume hori inpozatzen zaigu nedertasun eredua salatu nahi izan dugu. Zehazki, hien eta pisoaren kont, kontuan zentratu gara, izan ere, honekin bereziki bombardatzen gaituztera iruditzen zaigu. Hanketan eta batez ere bezazpian, bibotean, aloinguruan, hie... Gilegi edukitzea edo ileak edukitzea zikina itxusia antimorboa maskulinoan azkagarria dela sartzen digute. Eta kokotzeko bularraldeko ipurdiko edo ta beste talbatzuetako hilei dagokienez, erabak ikusezin nahi dituzte emakumeon kasuan. Aldageletan, balda aldainor toki hauetan ilerik duenik, emakumeok esomendugu atal horietan ilerik, baina inortoki hau eta baina badakigu hau gezurra dela eta serrikeria hau estetikaren bidez dirua irabasteko. Eta, eta naturala, biologikoa omen den emakume eta gizonen diferentzia argi geratzeko egiten dutela. Ez de piattzea erabakitzen dugunok begira da komentarioak eta bar Hassanber izaten ditugu. Pisuaridagokionez ere, argalegoteko izugarrizko presioa daukagu. eta askotan osasunaren izenean saltzen digute hau. Honen atzean ere kontsumismoa eta negozioa, kirurgia plastikoa, sasidietetika, argaltzeko krema eta produktu ezberdinak. Honek guztia gure autoestima, autoestimari erabat eragiten dio. Eta askotan mugatuta sentitzen gara, adibidez ligatzerak orduan, hondartzara joatekoan, soinean, so, soineko edo gona bat jansterakoan, ba gure eguner, egunerokotasunean. Geure buruekin gustora egon beharrean, bestei ta batez ere printze urdinari gustatzearekin obsesionatu nahi gaituzte. Presio hauekin ez da bater erresa geure buruekin gustora egotea noski, eta boteredunek hain zuzen ere horrelako jendea nahi dute. Esanak zintzo jarretuko dituena, erreberlatuko ez dena. Ez dugu praktiken epaia izan nahi. Noiz, zergaitik depilatu argaldu ala ez. Izpiluren aurrean, zebat denbora pasa, arropa, zedenetan erosi, norberak ikusiko du. Elburua, imposaketa eta sistema patriarkal, kapitalistaren interesak erakustarazte izan da. Legeak eta negozioak gure gorputzetatik kanpora. Gure baso eta iak defenda ditzagun eta berriekin ja bukatzeko, bueno, dugu edo ze gureekin ditugu, ba gureguneko lehenengo elkarrizketatuak, lehen aipat dugun bezala, ba euskara jendea documentalen edo documentu documentalen <laughs> e, ba, ekileak eta bueno, ba elkarrizketarekin hasi baino leango ba interneten topatu zuen, trailerra jarriko dugu egin dituen analisitan ikusten duguna da, e, euskal populazioa eguk analizatu ditugun populazioak nolabaitit saikatzen direla bak kantauriar isurialdean dauden beste populazio batzuekin. Lan Necropol Protohistoic doKB eta li uh aeta pratiklorrit fineer dazinerazio. Le pratikakan de se rit, Ils parlent une langue proto-basque qui annonce l'Eshkara actuel. Ils ont une riche vie spirituelle qui fait que l'on peut voir dans cette nécropole justement l'expression de ce rythme. Force Populuen izenaz eta beste zenbait gauzaz badakigu. Baina izkuntzari dagokion kontuetan ba, oso gauza gutxi esan ziguten. Alde batetik, e, bertako jendeak gauza iaia ia ezerrez utzi, eta gero erromatarrak e, etorri zirenean ere gauza gutxi kontatu izkiguten izkuntzei buruz. era idatzia eta nola e, gizarte mailako e, funtzio larrienak ba, ez daude da euskararekin lotuta baina bueno, noski hau ez da bakarrik erdiaroan gartetzen dena askoz berandu aurtere ere gertatzen den kontua baita Bask apellido indio bada San nahi du noiz baiit nastu egindala, ba, ango emakume bat, bertako hemengo errantzale batekin eta bak jarri diote deitura. Hammazzazpigaren mendeko lapurzar autore horietan agertzen denar darantntzaleen garantzia. Lapurtar idazle horiek arrantzaaleentzat idazten zuten. Erreiten dute baditute arrantzaaleentzat hitz bereziak. Arantzaleek liburu hori baliatutako dutenean hola eta hola egin behar dute eta holako holako gauzak beriztako. Alto. Uh! Prepárese, algas. Ah, pulse. Bueno. Nafarroa da emertzi garrimendean batez ere Frantsesen aurkako gerren ondotik Euskara galera handia eta bizkorra bizitzen duena eta jasaten duena. Basque community in the American West at that time it was all very specifically built around the sheep industry. I mean, there were a few exceptions, there were a few Basques in mining, a few went out and did other jobs, but um, the, the fundamental ethnic Ocupation of Bass in the American West at that time was Shepardy. Tolosako ikastolaren sorrera, kontatzen du Lizardik artikulu batean, goiti beraino luze, nola hasi zen irakasle bakarrarekin eta hogei baino aur gutxiagorekin, baino nola bi urtetan egun eukizituen. Naturalki egiten dut Euskara aurrekin. E nea remana eliteke posible espanu Euskaraz egiten aurrekin. Ez dut beste hizkuntza batean ber afektibitate maila e maitenal. Nere aurre dako dutan maita azuna, ez dut transmitizinal, transeses. Zergatik eta nola hasmatu dugure iztun kate aski txiki baina oso luze honek eh orrelako eta itengabeago egiten eta inbeste irauten Ba horre izan ezendu entzungai euskara jendea ba dokumentalen edo dokumentalen trailerrak Eta hemen ditugu ja ongurekin ba, dokumental hau burututen bikide Eta bat ziko gara piskat ba, solatxean eurekin ez? Bai, aurkeztu desatera en, buruak, ez da? <laughs> bueno, bat ziko gara, ba, ni baina iz Eta euskara jendea dokumental sortako talde, lantaldeko kide eta ni neue lutxo, neue eki eta, bueno, bitok, Ibai Zabal, mende balde elkartean gaude eta Ibai Zabal, mende balde elkartea da zen gara elkartearekin batera dokumental sorta hu, ba, produtuzitzen e, ari dana Oso hondo, ba, bueno, holan, e, igual atxetik aurreraazteko e, suposetzen da 2000-ko udaberrian ikus gai gango dela dokumentala zez balta saio, zertaz adektorain txo bertan Bai, dena ondo, e, datorren urteko, urda berrian aurkestuko e, dugu e, dokumental sortan. Ezan behar da, 6 sei atal direla, e, itxo gara bera berro eta aus minutu inguruko sei atal, orduan guztira bost bat ordu usatzen dute eta or, ba, lan handia dago gorratzean Eta, bueno, e, bagoa zeia azken, azken txampan sartuta gau de, baina normalan e, pues, lan guztik bezala azken txampa beti zaten da, Intensoena igual, eh, ze beti bueno, amaitu behar duzu, baina ondo amaitu eta eta dana ba, artez eta txukun eh, amaitu e, Grabazio aldetik e, ja, gauza gitsi falta dira egiteko eta batez ere, orain, e, postproduzioari, edo bueno, montaje, musika, e, kolore zuzenketa, efektu eta dana delakoari dago kiona e, falta saioa amaitzeko ama, Eta, um, eta hori zuk esan moduan dena ondo, ba, udaberrian e, ikusiko dugu eta zein da, bueno azkenetik azkenetik azkenetan, toren aziera. eta zein da egitaz monen puntua non sortu zen e, ba, eta zelan ez, horrelako auskararen ba, historiaren inguruko dokumental sorta bat. bueno, igual aziera hori esen ideaz dakit, baina, bueno, bai dokumental edo ikusen txunezko material bat egiteko ideia, beharra eta hori, eta zergaitik ez? Bai, bueno, zergaitean ikusten, eh, erresa dela, utxune bat e, dauelako hor edo uno, bat segolako nabarmena eta eta hori betetzeko beharra ikusten genuen e, eta gainera, pues gure buruari galetzen gineona proba, jode, zelan ez lan ez ez lan egin e, hau orain arte, ez eta bueno, bus, jarri ginen horretan Eta oinarria eta biapuntua zen, ba, jananik, egin da zegoen liburu bat, egin da zegoen liburu bat, existitzen zen lan bat, eta hori zen Samarren euskara jendea liburua. Pamila etxarekin aterra zuena ondalaia zei bat urte, eta, bueno, ba, Samarrekin e, topo egin genuen, e, kointzitutuen nuen beste lan batzuetan aurretik, e, elkarrez agutu genuen, e, elkarren e, ganako ba, sor, sortu zen e, interesa eta elkarrekin gauzak egiteko gogoa tasmoa eta bai e, guraldetik ibaizabaletik ari ginen ibaizabal televista egiten e, ibaizabal.com e, webunean interneten masteroko e, programazioa ola reportajeak eta eta bere partetik ere <coughs> ba, berak basukan gogoa ba, bueno, ba, ba beste beste urrats bat tematiko eta ikusi genuen hori dela momentua eta indarrez geunde alakoen barkada batean alakoen aventura batean sartzeko eta, eta ekin genion lanari eta hor ba, elkartu el cartujen bebai lutzorekin ba eh kideo ya ja, bueno, e, egondakoa Ibaitzabal e, e, elkartearen proiektuan eta eta bueno ba gero berrengantsatu zena eta eta or, bueno, os, osatu genuen taldetxua Eta hor horra segin den zan Eta zer erakutsi nahi izan duzue? Osa, zein izan da zuen... Bueno, Ezan duzue gutxunea da ikusten zenutela ba, Euskaren historiaren inguruan edo, bueno... Zer historiaren barruan edo, baina zer erakutsi nahi izan duzue? O zer zer iman nahi izan diozue garrantzik gehiago? Edo nondi joduzue dokumentala egitereakoan? Bueno, nik azkin marratuko nuke... Zamarrek, zamarren liburua badu... Eh, asmo bat? Bai, barkatu. Eh, zamarren, zamarren eh, liburuak badu zakoneko azmo bat. Eta da... Eh, Euskararen historia eta... Euskal jendearen... Bai, eh, Euskal jendearen... Eh, Historia ematea, ezagutaraztea, e, divulgazio maia batean. Orduan, bera abiatzen da, ideia batetik, edo tesi batetik, eta da, e, bueno, pues, Koldo e, Mitzelena izkuntzalariak e, azpaldi... E, E, bueno, pues mamitutako idea bat, eta da e, azken batean e, Euskararen e, inguruan e, benetan e, garrantzia dakan, edo misterioa, misterio txua izan daitekena ez da horren beste bere jatorria, baizik eta nola komunitateak e, lortu duen e, irautea gaur arte. Hortuan, hori e, da zeia taloietan e, guk e, erakutsiko duguna E, atal bakoitzean bere zaugarrieekin eta denborak eta garaiek eta e, ematen dieten zaugarrieekin nola komunitatea lortzen duen hizkuntari e, e, eustea hizkuntza atzikitzea Bai, nikuzut hor badagola eh e, erabiltzen dugu, es e, kolodimitslenen esaldi bat esaten duena E, Euskararen misterioa ez da jatorria bera Euskararen misterioa da iraupena Nola duen orain arte Eta nik uste du gainera e, Lehen esaten nuenean Hor utxune bat zegoela Ba utxune bat esan nahi nuen e, e, gu, Gure danon art gu, bueno, gure, gure artean ezagutza ezagutza e, Utxunea undia dago ez? Gu konturatu gara Lan hau egiten Euskarri egon garenean edo bueno, lana egiten ari garela segitzen dugu ondino gausak ikasten eta eta hori ba bueno, ba u pues, ba garela, ba, gaiarekin ba edo bueno, badaukagula interes bat eta eta ala ere pues eh berri asko eta gauza ez ezagun asko e, topatu ditugu bidean, eh? Eta orduan ba Ba, bueno, e, ikusi dugu, edo bueno, are, are gehiago indartu dugu uste hori, ez? Ba, horretarako beharra zegoela, ba, modu divulgatibo batean e, jenderentzako e, ir, gaur egun iristeko modu errezagoa izan daitekena edo era erakargarriago izan daitekena edo modu batean igual errez, bai, bai ez dakit, ba, formato e, ez dakit, egokia goa esan, edo bueno, pues, e, izan daitekena eh hori hori ja, ezagutza hori jasotzeko, ez. Uh -huh. Eta, bueno, komentatu duzuen ba utxune hori betetzeko bideo horretan, ba, bueno, zeuek mm. eta hasierran komentatu duzuen lan talde txori gehien bat produkzioari begira sortutako lantalde batzala baina zue, beha, bidea, ze kiderekin egin duzu ebai bidea, hau gauza berri hau ebai nondik ikasi dituzue ze alorjo dituzue ba, ez? Gaioni ekiterako orduan. Ese gente, bueno, jente, eta seguramente ez bakarrik agertzen direnak, es altzeti beha, seguramente egongo zen gente gehiago la gunduintza ituena ba, ba ideia edo bideratzen eta Bai, nik jo, nik, nik nuke, bueno, da euskara jendea, baina nik esangu nuke gugarrela denetarik jendea. Hau da, eh bai, e, moduan planteatu dugu eta gehiata, eh, da eh lagunen artean eh egindako proiektu, nik esango nuke, proiektu erraldoi bat, oso oso proiektu erraldoi bat. Eh, funtzionatzeko behar pues, ba, berba pues, e, da, pues igual ni neu, ¿está? igual batez erei, ba, tesere, ba eta arduratu baina bueno, gero kontuatzen zara 11 eh zeregin egiten dituzula. Eta gero, horren e, baitan edo gurekin batera e, dozenak alagun e, parte hartu dute. Bai e, elkarrizketak egiten, e, musika jartzen, eta bueno, beste amaika lanetan parte hartzen. E. Aktoren moduan, gure e, horrean dokoagun laguna. Mm, mm, Gara seka kokide bat. <risa> <risa> bai, bai. Ez bai. dugu bere izan ezango. Ez, ez. Bai. Dagoenekogu egunean dago da jarritan ikusute, berreun izen bai bat daudezta eta... Eh. Uhum, bai, bai, eta gure laguna dena lehen ikusi bai. Mm. Parkeatu ezkemen gabe de mikro faltan eta, eta bueno, mugimendu ekin eta... E, nori, nori zuzenduta dago dokumental sortago ze... Asiera baten pentsa desakegu... Bueno, ba, Euskal Herritarroei edo, Eus, edo Euskalduen hori baina suposatzen da, bueno, baita erez, eh oraindik euskaldunak ez direnei eta Euskal Herritik kanpo ere bai ikuntzen historian edo edo gain gai interesaduten pertzonei ere susnon dago daiteke no, norengan pentsatu duzue hau egiterakoan eta horrek ere baldintzatu ba osea baldintzatu duzuen lana enfokatzeko moment, moduan edo bai, uk hasierdik plantatu genuen hau publiko oso zabalarentzako Lan bat e, bezala, ez? E, oso zabal esan nahi dugunean e, ez da ba, marraski bizionetako pelikuloat e, ba, aurrek eta aitona monek e, elkarrekin ikus dezaketena bezalakoa, ez? Hemen badago bueno, badira hainbat kontzeptut hainbat gauza pues behar duzula oinarri minimo bat ba, barneratzeko, ulertzeko, eta baina asentzu horretan ba, amasei amazazpi urtetako gazteetatik hasita eta hortik aurrera eta bai bereziki eh euskaldunei begira, baina baita ere mundu zabalean eh ba irekitzeko helburuarekin e, zentsuretan baita ere ba 6 7 hizkuntzetara itzuli nahi dugu edo itzultzen ari gara e, eta espiritu lobidez e, zabaltzeko. Mm -hmm. Bai, eta gero, ba, nik esan gunuke edo nuke eh euskaldunei begira edo komunitateari begira hor e, lehen aipatu dugu Mesua dala, e, bueno, pues apurtxu bete hausnartzea eta zagoeteitea nola iraunduen komunitatea, ez da? Horre e, Euskaldunak ikusi beharko du, e, nola e, haiegatu den komunitatea gaur arte, nola iraunduen eta ziurrenik eseik kapitulo hoietan eta pues batez ere adituen edo esan esanda gutxi erreparatuta jo nikuzetenen o que irakazpenakatako ditugula ba iragunaraste do iraut hori pues ezakitzen sagi, izan izan. Eh, bo, irakaspen batzuk atako ditugu, ez da? Ba, bueno, guretzat be lagungarriak izango direna Ba, gero izan berda, hori dela gure helburua. Gero ia lortzen dugu, ia lortzen dugu jendearengana heltzea, jendeak gustora ikustea eta, bueno, pues, e, zabaldu da illa, eh, hori horretarako egin zabaltzeko. E, intentzio horrekin, e, horretarako ere mimatu eta mimatzen ari gara ba, albeste eta eta bueno, pues e, e, e, Ari gara horretan eh elburuetako bat edo elburu nagusetako bat eta horregatik esaten dugu divulgazio eskola na dela da, orgoian geratzen diren ezagut eta e, adituen mailan geratzen diren e, kontzeptuak eta zerak ez ba, danon e, maila batera eta e, danon intereseko eta danon e, danok ulertzeko modu batean e, kontatzea kontatzea da Eta, bueno, komentatu duzu naren arira, bueno, pare, pare bat galdera ustudut edo gehiago burratu sezki baina, bueno, bat, e, bueno, nori zuzendua dagoen, esan duzu ez dela iguale hori, bai, e, umeak eta gurasok batera ikusteko edo, baina, badauka zua intentzioa material didaktiko bat ere sortzeko, eta hori, e, nori zuzendua egongo da material didaktiko hori, sein bururekin eta norentzako, Bai, hori, hori huegu nean jarri dugu bestea beste, adirazteko asmo hori bat eta orain goz asmo bat da, baina oso asmo sendoa hau da. E, ez da digi izan, egizateko guen, guk esan dugu, e, hau bukatua izango dela Udaberrian, eta bai, Udaberrian, Udaberria Luzia da, martxotik ekanera, baina ez dakigu... Ez daki ez daki non emango baina bai guk bai badakagu, e, horretaz gain, badaukagu asmo bat, e, urrun, urrunakoko asmo bat, eta da, honek e, gelditu beharko luke. Tardun, bueno, pues, e, pues, toki bat izan liteke, edo bat izan daiteke, bademagun irak askuntza. E, Ibaik aipatu du, amazei, amazazpi, urteko, gazteak euskaltegiak ere. Orduan alegin alegen batein barko dugu hori zabaltzeko e, e, proiektua egitasmoa eh iraunde san. honek e, pues eh udaberrian amaitzen baldin badugu ta udaberrian ematen baldin badugu ez dakit non eta pasatzen bada ba ez dakit e, neurri baten alferikako lan izango da. Ordun asmoa da geratzea eta horretarako Pues, e, e, ikasunitateak eta guk alegin bat egitea zabaltzeko irakaskuntzan nikuz bete importantea dela. Eh bueno, dira. Bai, bueno, proiektuarekin aziz, zinetik, bueno, proyektoreekin hasi ideia batekin igual hasiko sinet, sineteken e, edo bueno, e, zua, ba, batekin edo ta proiektua luzea izan da eta da, ba jende askorekin hitzein duzu eta E, eh mer zurene iba, osa pillo ikasi ditu zure eta Igual comentatego algu zure va ba, beresitasunen bat, ola, ba, anekdotaren bat, jo, ezagut, zeu ser va ba, prozesu guztion honetan, ba deigarria, ezagut, deigarria deitu, bueno, deigarria iru ditu zeisuena edo, ezagut, sorpresas hartu duzuena, ikasi berri duzuena, ez dakit igual. Bai, hori bai, er, er, bueno, dokumentalak ere hori dauka, es, dokumentaldegintzak edo hori dauka. Su ba, bide bat astenduzu, eh er, gitxo gorabera norabide markatu batekin eta eta gero topatzen soazenarekin, osatzen soaz eta bueno, aldatzen duzu eta inkluso bir planteatzen dituzu gauza batzuk eta eta espero zenituen gauza kateratzen zeitzkizu, eta horreo or, bueno, denak aberazten du prozesoa, ez? Egia da, e, asiran, e, nahiko garbi genuela zein zen oinarria, oinarria zen Euskara Jendea aliburua, kontenido aldetik edo duk Euskara Jendea liburua baina gero hori e, aurrera ateratzeko, hori plasaratzeko, ba aditu bat gana jo genuen, Eta, eta ditu hoiei egindako elkarrizketetatik ere sortu ziren e, gauza berriak, ba, bueno, pues, beste leku batzutara, eraman gintuztenak, eta, eta bueno, e, alde horretatik ere esan behar dugu bat direla sorpresa txiki batzuk, e, ba, bueno, ba, erakutsiak izan ez diren e, gauza, e, bueno, premisa txiki batzuk eta eta askotan atera dira hortik, eh, ba elkarrisketa hoietatik edo informazio berri horietatik eta, bueno, jakin dugu posibilitatea seguela hori filmatzeko eta Juan Gar eta filmatu dugu edo jakin dugu posibilitadas seguela hasta querer e, gure ganatzeko eta proietuan barneratzeko eta eta dinamikoa izan denez eta bueno, horretan ere e, horretan ere e, ardura edo erru handia dauka eh proietuak lusatzen, eh? Gausak e, claro, ori dere hori de barrenatu nahi du gorden bueno, hori pues ere sartuko du proiektuan horrek ere lusatzen du horrek e, e, ekartzen du beste gauza batek itsaron berri izatea eta horrekin bueno, ere lusatu dugu, lusatu dugu lana baina esan behar da e, gustora egin dugula eta eta gainera uste genuela edo uste izan dugula proiektuak berzuela holako gauza ber si zi, ber sirela ber lusatu ber sela itsaron ber sela saiatu Ba, barrenan egoteko, ez? E, Uztu dugu baina naiko borobil geratu dela. Lehen hitz egin duzue bueno, divulgazioa eriburuz, ez? Habe material divulgatioa tere dela, eta horretarako Bueno, Euskaderrian egonda eta Euskarari buruzko dokumental sorta bat izan da. Gainera ez, la, ez da, dokumental bakarra ez, eh? horrek bai beste formatu baten, bai dvd formatu bakarrean edo, irtera ona izan dezake, beste, beste dokumental asko gizala, baina holako dokumental sortabatek, eh, bueno, igual bere lekua, telebista publikoa nizan marco luke ez da. Ze eh, aukeraak aukera ikusten dituzue, hori horrela izateko, Ubere guk uste dugu, ba, bai, hori izan beharko lukela lekuetako bat edo bideetako bat, ba hau zabaltzeko, a eta jende geienarengana heltzeko eta eta modu egokian zabaltzeko, ezta. Eh horrekin batera beste hainbat modu daude eta eta beste hainbat modu erabiliko ditugu, baina baina horrek izan beharko luke bat eta bai, bueno, gu, gure partetik ba, bai saiatuko gara telebista publikoan ematen ez estatorii bueno, et egin beharra dago handino ez daukagu eser zehastu durik e, baia horretan, baina, baina bai uste dugu halako ba, interesun lan bat eta halako gaia jorratzen duena eta e, ikusita bueno, pos, nola, nola geratzen ari den bai pentsatzen dugu leku, emateko lekutako bat bai dela telebista publiko. Eta, bueno, eh, normalean orrelako lanetan eta bizitzan orokorrean, eh, errezena da edo normalean da es elburuekin geratzea eta eta elburuak lortzean es, ba, bueno, lort, eh, pentsatzea errakastaroa, lortu dugun edo es, baina zurek ere lan honetan, eh, disfrutatu duzu ez, ta? Osea, asko ikasi duzue, jende jakintzu askorekin egon zarete, gai interesgarri bat egin buruzitzeiten, biraiatu duzu e, Euskal Herriko txoko polit o asko ezagutu dituzue, ume bezale bilizarete garrabazio batzuetan, Zer, bueno, kontatu, kontatu prozesu hori ere, ez azkenean horrek ere kriston balio amaten baitio lanari. Eta batez ere, jendea esagutu dugu. Euskal Herrian barnei biligara ia da, e, kanpora ere joan gara, garrabazioaren bat ere egin dugu Euskal Herriti kanpo, eta jo batez ere jendeak ematen dizu basentzu guztien. Ez bakarrik eh, adituak ez da egia da, jo, eh, adituengandik gausazko ikasi ditugu, musikaringandik ikaste eh, ikasteituzu gauzak, eta ez baina jo gero holan ez dakit, jendeak ematen dizuna bada grabazio baten, ez da. Eh, horrek estaka estaka ez ordainik. Eta gero, pues gausazko, hombre, ff, bide bidelusia da dagoeneko ia ia bi urte eta anekdotak ere gertatzen dian, ehoaine, lehen aipatu zuez da anekdotaren bat, eta bai, gogore etorri zaite, ez deta aipatuko zein garaitan eta zein den e, grabaztikoa, jo baina gohatzena e, ba, ez bat, aldrebestu zamarrea irten zitegun, eta <risa> ja, mabos, amazei, amazazpialdize grabatu behar izan genuen, juz hor, bai, klaketarekin, bat, bi! Ez, eta gao, ez horretan e, figuranteek Elkarri pasatzen zizki duten eh, gazta zati bat, gazta hartia eta txorixo motur bat. Tardun, horre, hazi eran lehendabiziko ez denan eh, eh, gazta eta txorixoa pues, bere horretan da... Karo, ja... Definitibuan, 16arrenean ja etzeenez gastarik, e, bueno, e, ez chorizoik. Bai, ja, jo. Eta, ai, ai, ala, joa, eta beteka, da kristo metegada. Es que, hori, ez dug igual es baina e, dokumentalean zer baude, aditu ei elkarrizketak baina baude ere antzespen txiki batzuk ere sartu ditugu eta hor, hainbat bueno, jende ibili laguntzen, bai e, aktore modua, bai arropekin, bai e, inguruko bai, prestaketak eta kontuekin. Eta, bai, alako, alako grabazioetan, bai, egon direla la, la alako pasadizu, bai. Bai, agu, agurbero bat, botako dugu mendik txorizo guztia janzu denari. Baina, baina, eta... Eta, <laughs> bueno, igual, eh, ya denbora gainera botatzen ari zegu, eta, bueno, igual, eh, azken, bai, eh, pamen matek gine baduzu ezuek, bai, komentatu... Bueno, ba, jendeari ere, a ber, ser, ser espero desaketen, eh, dokumental sortatik, kontakturen eh, bat, bueno, webgunea eta lehenkomentatu dugu, baina, bueno, repikatu eta kontakturen ba, ba, bat. Bai, e, du e, e, lango kaso kan jarri geroen ikus gai webgunea, euskera az dago, baina ondo bidean ez honetan, eta ez honetan ez bat aurrengo astean e, izango da, gazteleas frantzitz ez da ingeles ez ere, baina euskera dago, dagoena. Darun, horrekin ere guk, guk zabaldu naidegu, ez da, jo, gaina hemen ez da aipatu, ez da, baina Euskal Herritik kanpo bizi diren eh bueno, pues, e, ez dakit basko edo euskaldun hoiek ez eta gaztelaniaz hitz egiten dutena hoieve guri zat importantea dira, ez da. Eso eso lleva Carrick. Orduña webgunia dándole un paso bat, eta gero webgunearen bidez, bueno, pues, hasi, gara poliki poliki, igual bain ez dakago gau gausan dirik komunikatzeko, baina bueno, joango gara E, gure urrengo pausoak komunikatzen Twitter bidez, eh bueno. Bai, nik, nik aprotxatu naiz dut, ba emateko bueno, e, gure inguruan egon diren guztiei. Hor webguna zuka epatzen zune lanen, ez? Abumen, atzean badago la bideo bat eta bueno, ba, tar, ba, bide horretan ba e, jende sagutu dugu, lekuak ezagutu dugu, pasadizoak dira, eta horregatik e, e, Uegunean atal bati izen eman diogu bide lagunak, ez? Eta hor, bueno, pues, parte hartu duten eta lagundu duten guztiei Eta zelan egin dugun, ba... Ba, bueno, gauza txikitik, saiatu eh, gara gauza handia egiten, ez? Eta onik ustut horren eh, ikur polit bat, ez da izan daitekela Eta emendik, eh, omendu omen du nahi dut, eh, entxufea <laughs> Iba, itzabal, elkarteko buleguan nahu, lan hauek eta horre horre egiten ditugu, eta or, bertako hor dagoen entxufe bakar horretatik, er, irtetzen e, da argindar guztia tele, e, zera telefono eta ordenador eta zera guztietarako, eta nik uste dut e, nahiko simbolikoa izan ditekela, ez? Entxufe txiki bakar horretatik, zelan e, atera da ditezken, ba, olako, olako proietu handiak. Beraz guri murrizketak, murrizketak, murrizketak ez? <laughs> entxufe bakarra egin? <laughs> <Estaba, estaba zen. laughs> bueno, ba, eskerrik asko Bueno, a partir de ti que me ngurar eta espero dugu bueno documentala garais bucat egote gara eta extrañal dirako txua. igual berriro pasar barco. Hombre, extrañal dirako es arrera penbatzuk ere izango dituen. Bai, se acreditazio. Ay, ay, ay. No shueis que casco. Bueno. Bueno, ba, denbora aurrera jarraitzen du Eta eguneko ba, bigarren elkarizketara ekin e, ba, jarraituko dugu Kasu honetan, ba, eibarraldera joko dugu Zene eta aztebur honetan bertan tatu zirkusa ba, ospatuko da e, Eta bueno, horretarako abertako handolakuntzan da bian kide batak augurean e, Gabon? Gabon, bai Onduntzuta da? Bai, onduntzuta da, bai Vale, ba, bueno, Ibarren daukazu eh andatu duzu etatu zirkus hau, ta igual hasi baino eh o hazteko zer datatu zirkus bat. Bueno, va, ba, hazteko bueno, datu zirkusa komentatzea ba, bueno, 2007aren urtean sortu zela, erroman, ta bueno, urte hoietatik eh honea ba leku ezberdinetan eginda, ba bai Londresen, dela, Salonica, Zaragoza, Madriden, Barcelona. Eta urtengo maiatzean, adibidez, Euskal Herri Alduzel denengoz, e, lakelo gaztetxan egin zen, ez? Burbat ba, esan dezakegu, tatu zirkusa, ba, kartxelen kontra eta pretzokiko elkartasunan alde lan egiten duten talde eta egitu beren ezberdin arteko toka, topaketa ba, dela esan dezakegu, ez? Ba, Bede kuntza, ezateko, abierazen ba, azkartasuna eta partza hartze politikoaren arteko lotura sortzea ten gartzea da. Batu kultura bona eta represioaren euskal kartxelen aurkako borroka ba, baten dengune bat esan dezakegu da ez? Ba, purbat, Eta zatear hori ba, artea, adidasunaz, kartasuna, elkartasuna, tatuajeak eta apurbatoria dala, puntza, eh? apurbatoria zain genezak eguk tatu zirkuzaren puntza. Eta dero apurbatoria hori ba, borroka antikartzelaria, bueno, lortzen den diru guztia izan gara da uneko una, eh, dala borroka antikartzelaria, gara, eh? kartzen ariko borroka dako, aintzuzenena. Eta zer gaetik tatuajea edo zer tatua? Ba, egirak bai, bai, esan ez dak, inundik eh, irtengozan hori, ba, erroban bai, ertzen esan ez idea apurbat, baina gero izan da apurbat hori, e, idea hori apurbat edatzen joan da, ez, leku ez berdinetara, ba, hor gu, gioi badakagu, apurbatatu zirkus guztiak gioi badakatea aproba zer eskatzen, zer behar, behar izanak, eta edo, ba, azan bla, da, oleku bakotzean, autonoma da, ba, edabakiakatzeko, ez? Mm -hmm. Baina apurbatua ez dakit, ba, estak, iba, beti, besta egunen bergaldera berdinizatzen esan, zer zer ikusi dakate gartzelek eta eta tatuayek, eh, da, ba, bueno, ni que, da, ba, bezagunen lagun batzuk nioen, trezegondako eh, lagunetik nintxeiten asko, eta apurratore galdera egiten nien ez apurrat, jo, eta, albert, hau galdetu idate, pila bat, eh, apurra kuriosidaren, ba, ni nire ni, ni, ni tatuaila zaila, kartzelan egon dabe baina, nazizan tatuatzen, bero bezagun bat egin galdetu ni jo, ba, ni que hau galdetu idate eta zer, eh? Eta esaz ba, nire beto, nire beto tatuajetik lau kartzelan egin ditut, ez? Uhum. Eta purba da, purba lotxea hori gauzak, ez? Eta ki, kartzelan dagoen kultura hori be bai, bai, jentea denbora dakai, aikazten e, du tatuaiak egiten, eta purba nik uste datorrela, lotura da guzti hori, ez? Eta purba bueno, da, zua, bueno, tatua ze ailea bai presegon dira, kartzelen hartako borrokan dago, eta purba da ideian nik uste horri sortuko zela, ez? Eta purba da, dirual diru lortzeko erabat. Eta, bueno, ba, norbait ideia hori, zona hori ideia eta. ten bueno, Kurbat egizezen ba hurrela doi, eh? 2036 sortu zen, eta, eta itxuraz leku ezberdintan egiteko entuntzea dago ba. Menen garaute nahi barren gituzkoa inguruan, gero uste dudaten urterako be, bizkaimai aldabizela montatzen ere Kurbat eh. hori Eta, bueno, tatu zirkusa ez da bakarrik tatuajea, ez? Bai gorputze eraldaketaren beste teknika batzuk bai bertan topatuko ditugu, ezta. Eta, Baila, da, baita, no. eta baita barkatu, be bai, explika azun, baita bestelako ekin tza batzuk bai, gartzelaren egoeraren inguruko hitzaldiak eta holangoak beha hitopatuko hitugu bertan, ez da? Bai, hori da, purbat, tatuajea da purbat, e, hola nori, baina, bueno, tatu zirkusa bere hitzada karneo da, bai, bat tatuajea pirzina keiteko aukera egongo da ere, eta gero, bat, purbat, bat tatu zirkuseatikin alotu da dakan, nolako ikuskizunak, be bai, eh, bat, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, Gero jenteari asko era kartzel dioen suspentsioa, eta apur batea jentea eskeritzen nala, teiatutik anolan bere gorputxetik an, hartutako hori da. Apurra gauza hori da, bera, claro, esgen duen nahi bakarrik izetea utatu aia, eta jazta, ez? Apur batea mandiago kartzelen eurkako hori da, itxaldi ez berri daude. Bait, kartzelan egondako jentearekin, gero maien guru interesante bat dago saspi sortxil kartzelen eurka eta herri esan nahiko programa polita dago zilaetik aurrera vamos a e, Eta beste aldea bat e, aurreko baten lakelokoko antolaketan ibilziranekin hitz egiten eta ba, komentatzen zuten, ba zepenaia ba lakeloentatu zirkusa eintzenean kukutza existitzen etzela, ba preziziotan espazioaren kontuagatik era Eibarko gaztetxea berriz, ba badugu igual gaztetxe ez berri berria bez baino nahiko berritzua Baina hitzela bez, zelan, ibi izarete espazio hori dana antolatzeko kontuarekin, ba, zelan... Un... Eh? Ba, dipuzkoan intentxinua zan, dipuzkoa egitea, hasidan ez genekigun egin da, bueno, hasidako azan bladetan apur bat ikusita, ba, ikusizan eibarko gaztetzea zela infrastrukturanik egin zeukona, eh? zelako gaztetzan dibalda, eta bat atuaiak egiteko lekua behar da, pilsinak, itxaldiak eta mateko lekua ezberdinak, eta, bueno, eibarko gaztetzeak hori ematen du ez kapazitate hori ematen du egiteko. Uh -huh. Eta egia esan, ba, bueno, ja egin ditugu, ja, denbora bastante dara magu asambladetan, auzolanetan, eta, bueno, más egia esan, masomenos, jaz nahiko danatzukundakagu, gela bat montatu dugu amaika amaika leku tatuatzeko, eta gero beste gela berezi bat turzinak egiteko. Eta apur uh -huh. bat edo aki aibarko egiteko li izan da, eh? eta apur bat, aibarko jenteago elaprezbe bai, eta apur bat gazetxako li haukera bat ez zigula. Eh? Uh -huh. Gero bestalde behu bai, e, komentatzea ze aipagarria da, e, ba, este buruan zehar behu bai, ba, hori ekintza zaizberdinak izango dira bai, kontzertu, bueno, itzaldiak egunean zehar, ba, hori, bestelako ikuskizunak eta gauetan, kontzertuak, e, baina niri adioz, aipagarria iruditu zait, eta, ya, bueno, kuriosa iruditu zait, aipagatzeko behu bai. Ezelan ba, zapatu gabean, igual parranda gehien espero duzuen gaborretan, ga, ba, zesta, gero, mugitu egingo da la lekus, ez? Ba, gauza izan da ez genuen nahi apur bat eh, hori. Gazetzea, bueno, jaigiroan eren murguitza, ez? Eh? Bueno, haia eren goteko denbora egongo da bagaiz, baina, bueno, nahi genuen ingon garantzia beste guztiari, ez? Eh? Mm. Ba, bai ditatu haian hori, txaljaketa hori, eta, claro, gauza guztiagoek eskatzen du higiene nahi ez? Eh? a haien leku eta hori garbitzeko eta, bueno aurtenera bueno saiatu gara bapurra jaia kanpo nei nere, horrela jo iba kanpo tira ton centre ta bueno ta bueno pentsatu zen, ba bueno so luz egertu dago, autobusa ala gau guzti zehar, eta bapur bat izan zen, bebai, zen da, ez harremana dago zolzeko gazteko zentralekin parte dute dutebe bai, eta bapur bate arrasia hori izan da, bapur bat gaoa ez joateko goizaler arte o edo garbiketa kontua keta desfasatza ta aski pensatuz da uatu bat horrela egitea, ba apurat organizazioando kon lai ten, vamos ganando kon lai Eta bueno, denbora pizkate gainera atorkigu ta igual eh bukatu bañolen ez daite ba, informazio gehiagotatu zirku saen inguruan, eh ba, non jaso dezakegun edo eta baita ere ba, bueno Eh, Gaztetxera heltzeko bideak zeintzuk diren o nola heldu daitezke Neibarko Gaztetxera? Ba. ba, ba, bueno, Ibarko Gaztetxea urtebetego uzto dela maxela gizikorabera, urte, bueno, urte aurrena eh, da. A probarte egia san dago un eh lengo Gaztetxea esan dizakeu beste, kale, beste kalean. Esta esago Galceril que bueno, flecha ditugu. E, irugarren geltokia da ibarren, uste, universitatea hori da irugarren geltokia ibarkoa bertuen mm. geratzen dana gazetetik eta apur bat gero infor, jentak informazioa edo ordu tegiak nahi badu apur bat bat zita karteko bebaiz, ez hartzeko aukera dago tatuaiak egiteko mm. dago blog, blog badakagu dala tatuzirkusei bar blogpost puntokon norbaite ba nahi badu, apur ba, bat hori da esatea jentea bat tatuaiak eta egiteko ba, da, aukera dagoela, da honena dela O zit hartu aurretik, edo bezala igual ariun bat, segun ungoa zaien, Ozti garen joan da zit hartu edo bezala ariun batean bertan, Ba, bueltatxo batean man aldik, a berze ez hartu zaizun gehien, eta proa berarekin ordu hartzea da gano. Ba. ba, eskerri asko, eta bueno, zorte e, hon tatu zirkusarekin, eta ez den e, azkenengoa, eta bueno, ez da hitz, egon dozoten eta gehi hitu zuen, baita ere. Auz hondo, eskerri kasko. Bueno, bueno, alabon, esker. Alabon, pequeño Tan grande que a desborda la imaginación Deberías extras sin poder en el corazón Entre las manos nada de lo que antes sabía Mis flores marchitadas no es la sequía Toca intentar equilibrar lo que tengo y tenía Volver a ordenar todas mis mierdas en la estantería Se ha nido, se ha nido Vándido, vándido No olvido, no olvido Herido, herido, de guerra Pero si Se ha metido batido batido durmiendo en otro nido. No, no, no, no, no, no. Bueno, ta agendaekin hongo garaia, berandu xamar, 5 eh, minutu casa sí eskar hongo gara. Eta bueno, ba, komentatuko dugu gaur bertan iraki dutela er, Gabonetako herri denda gatazkagunean. Eta ba Bilbaoko senbait herri, herri mugimenduk ba, prestatu duten Eh, Errri denda, Erronda kaleko 12ren zenbakian, gataskoagunean nireki dute eta bueno, ba kontsumotik Aratagoko egitaraua eskaini nahi dut, nahi nahi dute kolektiboak eta salmentarako aukera mateaz gain, ba sinema, erakustaldia eta txaldies gosatzeko aukera ere egongo da. Eta bueno, ba e urterriaren 5 arte egongo da eh ordutegiago goizeko maiketatik eh gurdiko 3 eta arratsaldeko 4etatik 8 izango da eta bueno egitara egitaratu dugu ba hori eh dendasgain egongo diren beste ekitaldi eh de iburuzeta de meretzian el punk en kuba liburaren orkespena eta kilometro 0 kilometro 0 video manaldi berriak eh arratsaldeko sortietan ddtren xcus gero Ogeian, osteoan izango dela, okupazio bulegoak bere laugarren urte urrenean, ba, beraien lan aurkeztuko dute, eta berre arratzaldeko zortzietan izango da. E, ogeita lauan, hau datorren torren aztelenean, herrira parodia egongo dago izoko maikater dietan, herrira ekimena antolatuta. Ogeita zeian eta ogeita zazpian, sosarrazakeriaren zin aldia izango da, zazpiter dietan, E, abendoren ogeita sortzian, arte eta hierra, subietxeren eskutik, arratzaldeko saspietan, abendoren ogeita marrean, potenkin sineforuma, komite internacionalisten eskutik, arratzaldeko saspietan, eta urtarriaren lauean, BBVaren aurkako plataformaren lanaren orkespena, arratzaldeko sortzietan. Beraz, ba, guzti hau, e, bilboko herri dendan. Eta bo, Bilbotu ekipizka batatera eta Eta ba, zeo, ertxo bai gehiago gehitzearen Bilboko kontuak ez diren abakarrik ba, Komentatzea be, bai ostegun honetan, alduen harentzat Eta zela nahi etorri garen Bilbora ba, orain berriro bergarara joango gara ba, Kontzertuak daude bertako gaztetxean Hard Drugs Abuse eta aralek taldeen eskutik ba, Iru euroren truke. Eh? Eta, eta bezteri gabe, oratu hori Tatu zirkusa dagoela, azte buruan Eta betare larun bat honetan eh chus aldeko bisikleta martza dagoela basaurita galdakotik bilbora eta ba, besterik gabe eh gauza gehiago ongo dira baina hauek bildu ditugu eta esa hartu ere egunero iriro erratiantsun desaquesu dela eundas 7.5ean fm.com 7.5ean eta 3bbikeits.sinomio.net/rolan bai eta besterikabeia ja, program buka dut mango dugu e, eta ba Ori, ta ba, gabon. Para Torre eh? arte bai. Ba, gustatzen zaizkizuen zuen mikroak, listo. Ba eta ja ez ta da Bihar Goizeko 10etan, printzipio zaintzunga izango zure, ere programa hau ba se galdu baldin baduzu edo. Hombre, seitzun ba, badugu ditut, berbetan bukaeraztut entzungo. Bueno, ba ba beste ba, jarriko dugu, lotara joateko eta ba hori, Gabon. Gabon. gabon. Inor gutxik maitatu tako boi lurretan Letra imortera sartu Atera bizerbeza horain Onelako gauat ezkalten ikestite ez Egiten da